Fredagsfrallan med Jan Holmbom. God morgon. Önskar Hits FM. <skratt> Hits FM. Ja, God morgon och välkomna till Fredagsfrallan. där här är Janne Holmbom. Idag bjuder Fredagsfrallan på en Fredagsfrallan-special. Tjernobyl och Svetlana. Välkommen med på resan. Skies are crying I'm watching Catching teardrops In my hands Only silence As it's ending Like we never Had a chance Do you have to Make me feel like There's nothing Left of me You can take everything. Can break everything I am like a man. Vi börjar med det radioaktiva utsläppet från kärnkraftverket Forsmark i norra Uppland. Vad är det som har hänt, Inge Gustafsson? Ja, det är alltså ett radioaktivt utsläpp som man har upptäckt utanför Forschmark där man vet ännu inte från vilket av de tre aggregaten som det här utsläppet har gjorts. Men allt arbete har stoppats nu vid Kärnkraftverket. 600 arbetare har evakuerats. Så lät det på nyheterna den måndagen 28 april 1986. En anställd på Forsmarks kärnkraftverk Längs med Östersjökusten norr om Uppsala fick indikationer på att han hade radioaktivt material på skorna när han var på väg in på sin arbetsplats på Kärnkraftverket. Senare på kvällen meddelade Sovjetunionen att det hade skett en olycka två dagar tidigare i den fjärde reaktorn i Tjernobyl. Det tog lång tid innan man ens på plats insåg allvaret. Det finns siffror som säger att till dags dato har över en miljon människor dött som en följd av den kärnkraftsolycka som skedde i Tjernobyl. Årets Nobelpristagare i litteratur har skrivit en bok som heter Bön för Tjernobyl. Svetlana Alexievich heter hon. Jag tänkte läsa några avsnitt ifrån den boken. Mm. Jag vill ha dig min älskade men med helt andra ord. Det tänder min grå, det tänder min själ och gör mig helt befriad från det som kallas är den jag gör. du gör mig helt. Tid. Att lämna en för en annan är kanske är gottryppat Men att lämna sig själv för inget Är värre än så Vissa kan gå över livet. Oh, mm -hmm. Mensurerade tankar har inte gjort mig fattig Men jag har aldrig känt mig så sliten som nu Så trött och ful Visst kan jag kämpa vackert och le Men på bilden står rågrön bredvid Mä på axeln. Sen lägger vi i mbacken och... och kör så långt in i mörkret att vi inte hittar ut. Jag är jag min kärlek. vet inte vad jag ska berätta. Om döden eller kärleken eller är det samma sak? Om vad? Vi var nygifta. Vi gick fortfarande varandra i handen på gatan. Till och med när vi gick in i en butik. Alltid tillsammans. Jag sa till honom. Jag älskar dig. Fast då visste jag inte hur mycket jag älskade honom. Jag, jag fattade det inte. Vi bodde i ett logement på brandstationen där han arbetade. En trappa upp. Där fanns tre andra unga familjer. Vi delade kök med dem. Ned till på bottenvåningen stod bilarna. Röda brandbilar. Det, det var hans arbete. Vi visste alltid vad han fanns och vad han gjorde. Mitt i natten hörde jag någon slags oväsen och rop. Jag tittade ut och när han fick syn på mig sa han Stäng fönstret och gå och lägg dig. Det brinner på kraftverket. Jag är snart tillbaka. Ja, jag, jag såg inte själva explosionen. Bara flamman. Allting lyste. Hela himlen. En, en hög flamma. Soto och förskräcklighet. Och han dröjde. Den här brannmannen är en av dem som får de absolut starkaste strålskadorna. Han förs till Moskva. Inga får följa med honom. Hon är envisans förälskade hustru hon tar sig till sjukhuset, tvingar sig till att få sitta hos honom. De hon inte har talat om för någon det är att hon själv bär på deras barn. Någon förmanade mig. Ni måste komma ihåg att, ni har, att det ni har framför er nu inte längre är er man och den människa ni älskar utan en radioaktivt föremål med en hög koncentration av strålning. Ni är ingen självmördare. Ta ett förnuft i fånga. Men jag var så förrykt. Jag, jag älskar honom. Jag älskar honom. När han sov viskade jag. Jag älskar dig. När jag gick över sjukhusgården. Jag älskar dig. När jag gick med nattkärlet. Jag älskar dig. Jag tänkte på hur vi hade haft det tillsammans tidigare. I vårt logement. På natten somnade han inte för han fick hålla min hand i sin. Han hade den vanan att hålla mig i handen när han sov hela natt. På sjukhuset tog jag, hand, tog jag hans hand och jag släppte den inte. På natten, i tystnaden, vi var ensamma. Han tittade mycket uppmärksam på mig och sa plötsligt oh, Jag skulle så gärna vilja se vårt barn. Undrar hur det ser ut. Ja. ja, vad ska vi kalla det? Och det kommer du nog på själv. Hur så? Vi är ju två om saken. Ja, då sa: Om det blir en pojke får han väl heta Vajsa. Om det blir en flicka, Natascha. Varför var Jag har redan en Vajsa. Jag behöver ingen annan. Jag bytte lakan varje dag. Men på kvällen var det nerblodat. När jag lyft upp honom fanns bitar av hans hud kvar på mina händer. De klibbade fast. Jag bad honom. Älskling hjälp mig. Stöd dig så mycket du kan mot armen och armågen. Så att jag får slätta till sängen. Så att det inte putar ut några sömmar och väck. Minsta lilla ojämnhet gjorde honom illa. För att inte rispa honom klippte jag naglarna så kort att jag blödde. Ingen av sköterskorna vågade röra vid honom. De kallade på mig om det behövdes. De fotograferade. De sa att det var av forskningsskäl. Jag borde, jag borde ha kört ut dem. Jag borde ha skrikit och, och slagit dem. Hur kunde de? Om jag hade kunnat skulle jag inte släppt in dem. Jag skulle ha hindrat dem om jag hade kunnat. Jag gick ut ur sjukrummet och ut i korridoren stod jag en vägg eller en soffa. Jag, jag, jag såg ingenting. Jag, jag hejdade sjolsköterskan. Han håller på att dö. Hon svarade. Ja. Vad trodde du då? Han fick kvisa i 1600, 1600 ranken. Dödlig dose 400. Ja, hon jag tyckte också synd om honom, fast på ett annat sätt än jag. Han var ju mitt allt, min, min kärlek. När alla hade dött renoverade de sjukhuset. De skrapade väggarna och bröt upp parkettgolvet och fraktade bort dem. Likadant med alla snickerier. Två månader senare reste jag till Moskva. Jag åkte raka vägen från stationen till kyrkogården. Hennes man hade dött och begravningen hade skett i en hast. Till honom på kyrkogården och där satte verkarna igång precis när jag började prata med honom. Man tillkallade ambulans. Jag, jag gav adressen. Jag födde barnet där. De visade mig barnet. En flicka. Lilla Natasha ropade jag Pappa kallade dig Natasha Barnet såg friskt ut Händerna Fötterna Men hon hade leversirås Det var 28 röntgen i leven Medfött hjärtfel Efter fyra timmar talade de om att flickan hade dött Och återigen Vi överlämnar henne inte till dig v Vad menar ni? Det är jag som inte överlämnar henne till er. Ni vill ta hand om henne vetenskapligt, men jag hatar er vetenskap. Jag hatar den. Först tog de honom ifrån mig och nu väntar han också på. Jag... jag lämnar inte ifrån mig henne. Jag ska begrava henne själv, bredvid honom. Hela tiden använde jag fel ord. Efter infarkten får jag inte skrika och inte gråta. Men jag vill. Jag vill att ni ska få reda på det. Det är någonting jag aldrig har erkänt för andra. När jag vägrade lämna ifrån mig min lilla flicka, vår flicka. Då kom de med en trälåda. Hon ligger i den. Jag tittade efter. De hade lindat henne. Hon låg i lindor. Då steg jag åt. Lägg henne i fotänden av hans sista. Säg att det är vår lilla Natisha. Take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking Knockin on heaven. Knock, knock, knocking on Heaven's door Knock, knock, knockin' on Heaven's door Knock, knock, knockin' on, knock, knock, on Heaven's door Mama put my guns in the ground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 Med Jan God morgon. Önskar HITS FM. Hits FM. Den här rapportsändningen är förlängd med tio minuter för att vi ska ge plats åt rapporteringen kring kärnkraftsolyckan i Sovjetunionen. Och idag så vädjar alltså Sovjet om hjälp att klara följden av den oerhörda kärnkraftsolyckan i Ukraina. Den värsta som någonsin inträffat tror man idag. Den radioaktiva strålningen över Sverige har avtagit. Svenska experter anser att halterna inte är farliga. Sovjeta vänder sig till Sverige och till Västtyskland för att få veta hur man släcker en brinnande kärnkraftshärd. Västtyskland har också fått en begäran om hjälp med medicin. En svensk expert säger till rapport att det troligen är livsfarligt att vistas inom ett område av tio mil kring katastrofområdet. Överingenjör Frigers Reich vid kärnkraftinspektionen fick idag besök av den tekniska attachén vid sovjetiska ambassaden. Ryssarna ville ha hjälp och råd hur man kan släcka det brinnande kärnkraftverket. Vad kunde du säga till russarna? I allkorthet korthet vi tyckte att tre saker borde göras. Nummer ett, de övriga reaktorerna på verket borde stoppas. Nummer två, man ska försöka kyla. Det här skadade härden. Och nummer tre, man ska försöka innehålla härden. Så att det inte blir en vidare spridning av aktivitet i omgivningen. Men nu är det här frågan om en härdsmälta. Hur länge kan den vara aktiv en sån här smälta? Det är aktiv hela tiden. Det, det, det året, och en Ja, och, och, och även värmeutvecklingen pågår hela tiden. Den avtar naturligtvis väldigt starkt men den är värmeutveckling hela tiden. Och därför har vi föreslagit det självklarheten att man ska försöka kyla härden. Men är det möjligt att få stopp på en sån här smälta överhuvudtaget tror du? Man måste kyla det. Men det är väl förenat med stora risker att överhuvudtaget närma sig området, är det inte det? Det är förmodligen det, de stora svårigheterna, det är hög strålnivå. Det största problemet enligt Reich är att det är livsfarligt att komma nära härdsmältan och försöka kyla den. Är det här den svåra olyckan som du har talas om? Ja. Sent på eftermiddagen samlades landets ledande experter på strålning, kärnkraft och försvar till ett krismöte hos energiminister Birgitta Dahl för att gå igenom vilka svenska åtgärder som kan bli nödvändiga. Strålskyddsinstitutets chef Gunnar som berättade bland annat att man gjort mätningar i Sverige med förhöjda värden i modersmjölken. När det gäller jord och risken för det risk, tror jag istället man i så fall kan nämna att vi har en mätning på modersmjölk där jord har konstaterats och den har legat på en nivå som ligger på ungefär en hundradel av de nivåer där vi skulle börja fundera på åtgärder. Den här strålningen som finns över Sverige nu, eh, hur bedömer du den? Är den allvarlig på något sätt? Den är klart otrevlig så att man skulle vilja att den inte fanns. Den är fortfarande inte på en sån nivå att vi tycker man behöver gå in med några särskilda skyddsåtgärder. Befarar ni att det kan komma mera stoft. Nu är det ju frågan om en härdsmälta som kan pågå väldigt länge och sprida radioaktivitet. Vi kan väl säga att de närmsta två, tre dagarna kan det inte komma något mer. Det tar så pass lång tid innan vinden kan vända och det hinner att komma hitåt. Men därefter, om vinden vänder? Om vinden vänder så kan det ju hända att det kan komma ytterligare. Och eh, vi kommer därför att eh, titta noga på den situationen och se vad vi då ska göra. I Sovjet kring det här kärnkraftverket i Tjernobyl det bodde det cirka 50 000 människor- hur omfattande kan strålningsskadorna vara, tror du? Vi vet ju inte någonting ännu om omfattningen av det. Om det skulle bli mycket- stora, fortsatta utsläpp, så kan man ju få eh, dödliga skador ut till mycket stora avstånd. När du säger mycket stora avstånd, är det många mil du tar. Ja, just det. Och vi har alltså, eftersom vi inte vet läget, så har vi rekommenderat att folk inte reser till områden som är närmare än 100 km. Bedömer du det här, den här olyckan i Sovjet som den allvarligaste och svåraste kärnkraftolyckan i historien? Ja, det måste jag göra eftersom vi har, när det gäller omgivningskonsekvenserna, vi hade ju här i Spöy olyckan, men den måste ha varit mycket, mycket mindre. Ja, olyckan i kärnkraftverket i Tjernobyl i Ukraina är alltså av allt att döma utomordentligt allvarlig. Troligen den värsta hittills i världen. Sovjetiska radion kallar den för en katastrof och så brukar man inte i sovjet tala klarspråk i onödan. Du lyssnar på Fredagsfrallans special med anledning av Nobelpristagaren i litteratur, Svetlana Aleksejjevic och hennes roman Bön för Tjernobyl. Vi läser avsnitt ur den. Men det är så här att när det tog lång tid innan man ens på platsen så hur allvarlig kärnkassolyckan i Tjernobyl var. Man antog dessutom att själva reaktorn var hel. och den enda anledningen att det var en enorm strålning så skalan på de mätinstrument man hade räckte liksom inte till. Och först i november samma år 1986 så började man gjuta in reaktorn i 250 000 ton betong det man kallar för sarkofagen. Men hela tiden så det här radioaktiva. Last night I, that I was a child.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 With yes. the day. I walked up the steps and stood on the porch. A woman I didn't recognize came and spoke to me through a chain door. I told her my story and who I'd come for. She said, I'm sorry, son, but no one by that name lives here anymore. Calling and calling, so cold and alone, shining across this dark highway where our sins lie on. Den oplanerade effekthöjningen i reaktor 4 i Tjernobyl gjorde att kylvattnet förångades och till slut så skedde en ångexplosion som förstörde själva reaktortanken och satte eld på grafiten. Den grafitbrand som uppstod slungade radioaktiva partiklar ändå upp nästan 2000 meter upp i luften. Med de västliga vindarna så fördes radioaktiviteten ända bort till Sverige och Finland. Värst i Sverige drabbades området runt Gävle. Och renäringen drabbades i norra Sverige. Fortfarande så mäter man. Men det är klart, värst drabbades närområdet allra värst. Kärnkraftverket i Tjernobyl som låg i Forna Sovjetunionen låg i dagens Ukraina men faktum är att Vitryssland eller Belarus drabbades hårdast. 70% procent av nedfallet hamnade i Vitryssland eller Belarus. Och det är därifrån hon kommer. Hon är född i, i Ukraina en gång i tiden. Svetlana men, men uppvuxen i vitt Ryssland. Och så här beskriver hon dödens son i sin bok Bön för Tjernobyl. Potest på Tjernobyls territorium är det synd om människan. Men ännu mer synd är det om djuren. Nej, det var ingen felsägning. Jag ska förklara. Vad blev kvar i den döda zonen efter att invånarna hade gett sig iväg? Gamla gravplatser och djurkyrkogårdar. Människan räddade bara sig själv och svek alla de andra. Efter hennes avfärd kommenderades militära förband eller jägare ut i byarna för att skjuta djuren. Men eh, hundarna flydde när de hörde människoröster. Och katter och hästarna fattade ingenting. Och de hade inte gjort sig skyldiga till något. Varken de vilda djuren eller fåglarna. Och de dog utan att ge ett ljud ifrån sig. Vilket var ännu otäckare. En gång i tiden bad indianerna i Mexiko och till och med förkristna i Ros. De vilda djuren och fåglarna om förlåtelse för att man måste döda dem för att skaffa mat. I forntiden så djupten. Hade djuren rätt att framföra klagomål mot människorna? I en papyrus som man hittade i en av pyramiderna står det Det finns icke ett enda klagomål mot en. Innan en egyptier begav sig till dödsriket läste han en bön som innehöll följande Jag har aldrig gjort någon varelse illa. Jag har aldrig berövat ett djur, sädeskorn eller gräs. Vad har erfarenheten från Tjernobyl gett. Har den fått oss att slå in på den väg som leder till de andras stumma hemlighetsfulla värld? Vid ett tillfälle såg jag soldater köra in i en evakuerad by och hörde hur de började skjuta. Djurens hjälplösa skri, de skriade på sina olika språk. Oj, jag skulle så gärna vilja berätta för er historien om Coyote, den stora Coyote, och varför han bara sjunger om natten. Oj, oj, oj, oj, You Jo, jo. Kojata har två barn, två söner. Han låter dem leka i tippi, de är säkra i tippi. Kojata jagar, kojata storjägare. Hej då! Hej Gaya tanga Soldricker sol dricker du det små nosar hela dagen och de dör yo no jag yo no till mig Sprung. rakt mot sol stora bröst sliter upp det stora bröstet sliter ut sol stora hjärta sol dör Men folk så, det är galen kojote, du dödar oss Coyote smakar på hjärtat ja, Han släpar på hjärtat fram och tillbaka Han släpar hjärtat åter Mot gryningshål där sol ligger med öppet bröst Ja, kastar in det stora hjärtat i solsöppna öppna bröst. Oj, Anna. Sol går upp. Allt lever. Folket får leva. Floderna har Hej, Anna. Hej, Anna. Hej, Han förlåter ingenting och han glömmer aldrig. Han sjunger bara om natten. Kom det in en varg på gårdsplanen. När jag tittade ut genom fönstret stod han och lyste med ögonen som strålkastare. Jag har vant mig vid allt sammans. I sju år har jag levt ensam. Det är sju år sedan folk gav sig iväg. Ibland sitter jag och funderar hela natten. Jag funderar ända, jag funderar ända tills det ljusnar. Och I natt satt jag hopkurad på sängen. och Sedan gick jag ut och såg solen gå upp. Ja, vad, vad ska jag göra? Döden är den mest rättvisa som finns här i världen. Ingen kan köpa sig fri. Jorden tar emot alla. Goda och onda och syndiga. Ja, någon annan rättvisa finns det inte här i världen. Jag har arbetat hårt och hederligt i hela mitt liv. Jag har följt mitt samvete. Men... Någon rättvisa har jag inte upplevt. Gud hade delat ut allt innan det blev min tur och sedan har det. hade han inget kvar till mig. En ung människa kan dö och en gammal människa måste. Ingen är odödlig, varken Saren eller handelsmannen. Först väntade jag på folk. Jag, jag trodde att alla skulle komma tillbaka. Ingen hade gett sig iväg för gott utan bara för en tid. Och nu väntar jag på döden. Att det inte är inte svårt, men otäckt. Här finns ingen kyrka och ingen präst kommer hit. Jag har ingen att bekänna mina synder för. Första gången de talade om för oss att vi hade fått strålning i oss- Tänkte vi som så att det nog är någon slags sjukdom och att den som blir sjuk kommer att dö genast. Nej, sa de. Det är något som finns på marken och som kryper ned i jorden och man kan inte se det. Det är möjligt att ett djur kan se det och höra det men en människa kan det inte. Men det var, det var alldeles fel. Jag, jag, jag sätter med egna ögon. Det där cesiumet låg i min köksträdgård tills regnet blöt upp det. Det är som bläck. Det ligger där i bitar och glänser. När jag sprang från Korsåsåken och kom in i min köksgård, låg det ett stycke där, och ett par hundra meter bort låg det ett annat. det var stort som skalen om huvudet på mig. Jag ropade på grannfrun och andra fruntimmer, och allihop sprang vi runt, runt i alla köksgårdar och på åken. Ja, det var ett par hektar. Ja, vi hittade säkert fyra stora stycken. Ett var rött. Dagen därpå ösregnade från tidig morgon. Vid middagstiden fanns det inte kvar. När polisen kom fanns inget som vi kunde visa dem. Vi bara berättade. Ja, så, så här stora var de. Ja, som min karl. Mörkblå och, och röda. Ja, vi var inte särskilt rädda för den där strålningen. Om vi inte hade sett den och inte hade vetat något hade vi kanske blivit rädda. Men när vi såg den var det väl inte så förskräckligt? Poliserna och soldaterna satte upp lappar utanför somligas hus eller på gatan. Och på lapparna stod det 70 kuria, 60 kuria. Vi har alltid levt på potatis och bröd men, men nu sa de att vi inte fick göra det. Och lök var inte tillåtet. Ja, inte, inte morötter heller. Man, man visste inte om man skulle skratta eller gråta. Ja, det rådde oss att ha på oss munskydd och gummihandskar när vi arbetade i köksträdgården. Och så kom det, så kom den, så kom det en viktig petter till vetenskapsman och pratade på byklubben. Och han sa att vi var tvungna att tvätta veden. Det var ju så att man inte trodde sina öron. Blanka i alla vatten Skörna, vattendragen Blanka det än på dag. lapar of Vi till fredagsfrallans special. Vi läser ur Svetlana Aleksejevichs bok Bön för Tjernobyl, årets Nobelpristagare i litteratur. Istället för epilog. Kievs resebyrå erbjuder turistutflykter till Tjernobyl. Resrutten börjar i ödestaden Pribiat där turister får besöka de utrymda flervåningshusen med sina barnvagnar, sin svartnande vit tvätt på tork ute på balkongerna. Det blir också visning av det forna polishuset, sjukhuset, den byggnad där partiets statskommitté var inrymd. Här finns fortfarande slagord från kommunistiden. De har inte ens strålningen kunnat utplåna. Från Pippiatt går färden vidare genom öde byar där varg och vildsvin smyger omkring bland stugorna. De har förökat sig kraftigt. Resans kulmen, eller som det heter i reklamen, dess klo är ett besök på skyddsobjektet eller kort sagt sarkofagen. Uppförd i en hast över den sprängda fjärde energiblocket Och den länge varit full av sprickor i den vilket dödlig fyllning Rester av kärnbränsle strålar. Det blir något att berätta för vännerna vid hemkomsten. Det är något helt annat än Kanarieöarna eller Miami. Utflykten avslutas med fotografering till minne av besöket vid monumentet över Tjernobyl hjältar. Deltagarna känner historiens vinslag. Vid utflyktens slut erbjuds extremturismens vänner en picknickmiddag bestående av ekologiskt rena livsmedel och rödvin samt rysk vodka. Under den dagen som tillbringas i zonen garanteras besökaren en lägre stråldos än efter tre röntgenundersökningar. Ja, men besökarna tillråds dock att inte bada, äta fångad fisk eller vilt, plocka bär ätta svamp, steka över eld eller förära damer bukett med ängsblommor. Ja, läsaren tror kanske att allt det där är fantasier, men det är fel. Ja, helt fel. Atomturismen är mycket efterfrågad, i synnerhet bland västerländska besökare. Man reser för att få nya starka intryck av ett slag som man knappast kan få någon annanstans i en bara allt för välbekant och lättillgänglig värld. Livet har blivit trist. Man vill uppleva någonting evigt. Besök atommäcka. Moderata priser. Nästa år är det 30 år sedan kärnkraftsolyckan. I Tjernobyl, som fortfarande fortsätter att skörda offer. Du har lyssnat på Fredas special med mig Anna alla hållbom. Sköt om er har en riktigt bra helg och framförallt ta hand om varandra. Har det bra, hej!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 you could have What have I become my sweetest friend? Everyone I know goes away. In The start again A million miles away I would keep myself I would find a way <laughs> F5